фемерне життя, думав він. Хто б міг сказати, коли кинули цього хлопчака до мене в яму, що отак усе обернеться, хто б міг уявити собі, що врухниться в мені до нього така дяка і така приязнь, як до Хаміда, який урятував нас із язниці, мене і нас. Ось тобі і Азія, Ось тобі і дикі люди. Ось тобі світ, Даниле. Данила спробував було підвести голову, хотів ще щось сказати Айдарові, та приплив, болю кинув його у темін знову, і він втонув у безпам'яті. Як судомно стискається горло, вже давно не відпускає біль, а заплакати не може двадцятилітній Данило. А яка ж спека перед ним, цього яскравого літнього дня, хилитається віз, що йде зараз через село Курною сільською дорогою, скриплять колеса і похитуються влад в озові малий Данилко, не одриваючи очей от труни, у які везуть його матір На сільський цвинтар Рано пішла життя Ірина Димошенкова Життя своє провела у наймах Малого не догледіла до пуття Не виростила А відійшла Відколи повіявся Її семен за вогнем То запалив на Волині І поділлі наливайко не стало їй життя при панському дворі. Та куди було подітися? Усе робила, що казали, найтяжче, найважче, аби робити, жити, аби вижити. Так і не дочекалася чоловіка. Ніколи. Казали, що його разом із іншими повстанцями стратили у Луцьку на площі. Страшно карали Бунтівників колосували, на палю саджали. Плакала Ярина, усі сльози виплакала, нажила сухоти, що то журба її з'їла, але померла, лишивши малого Данилка сиротою. Поховали матір. І Данилко куди міг піти, як не до панського двору, де жила челядь, місце й йому знайшлося. А що вже був гнів року, то й до роботи можна було ставити. Кілька літ був під пасичем. Робив усе, що наказувало, хіба що їв і спав із челіддю при панському дворі. Усі знали, що сирота, хто приголубить, а хто і скривдить. Торпів Данило, мовчав. Найбільше любив хлопець старого сварида. З ним завжди охоче працював у стайні і кони любив. А ще Сварид уже розповісти вмів щось, а що вже знає усього, де там кому з ним змагатися: казки про таємничі скарби, про опришків і козаків, про мавок і перелесників, про чарівне зілля і про світ папороті є інший світ, великий і добрий, таємничий і цікавий, Данилку. Тільки люди не можуть його побачити, бо серця в них сліпі. А лише коли прозріє людське серце, запанує на землі лати добро, і усі будуть щасливі. А станеться це тоді, коли знайдеться легінь, який знайде у на Івана Купала світ папороті. Повірив Данилко свиридові. І якогось року Невана Купала, тремтячи від страху, побрів таки в лісі, блукав там цілу ніч, мріючи, уздріти чарівний вогонь квітки, що має палати таким блакитним світлом, що довкола геть усе освітлюватиме, і в якусь мить навіть страх полишив Данилка, так хотілося йому, щоб десь заблищала квітка, засвітилася, і людське серце прозріло до злагоди і тепла, до щирості і правди і на світі запанували добро і справедливість. Не знайшов...